2. Mosebok Kapitel 1 Och dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypt sammen med Jakob. De kom hver mann med sin husdan. Ruben, Simeon, Levi og Juda, Issachar, Sebulon og Benjamin, Dan og Naftali, Gad og Asher. Og alle de sjeler som utgikk fra Jakobs land ble sytte sjeler men Josef var allerede i Egypt. Til slut døde Josef, og også alle hans brødre og hele den generationen. Og Israels sønner ble fruktbare, og det begynte å av dem, og de ble stadig mer tallrike og mektige, usedd vanlig hurtig, slik at landet ble fylt av dem. Med tiden sto det frem en ny konge over Egypt, en som ikke kjente Josef. Og han sa til sitt folk, «Se, Israels sønners folk er mer talrikt og mektige enn vi. Kom, la oss handle klokt overfor dem, så de ikke blir enda mer talrike og det viser sig, dersom vi skulle bli rammet av krig, at de også blir føyd til dem som hater oss, og kjemper mot oss, og drar opp fra landet. Så satte de oppsynsmenn for tvangsarbeid over dem for å undertrykke dem mens de bar sine byrder, og de gikk i gang med å bygge byer som forholdssteder for faro nemlig Piton og Ramses. Men jo mer de undertrykte dem, desto mer tallrike ble de, og desto mer brettet de seg utover, slik at de følte en knugende retsel på grunn av Israels sønner. Egypterne satte da Israels sønner til å utføre slavearbeid under tyranni, og de fortsatte å gjøre livet bittert for dem med hardt slavearbeid, med leirmørtel og teilstein, og med enhver form for slavearbeid på marken. Ja, en vær form for slavarbeid som de brukte dem til som slaver under tyranni. Senere sa Egypts konge til de hebraiske jordmødrene. Den enes navn var Shifra, og den andres navn var Pua. Ja, han gikk så langt som til å si, «Når dere hjelper de hebraiske kvinnene til å føde, og dere ser dem på fødestolen, så skal dere, hvis det er en sønn, drepe ham, men hvis det er en datter, så skal hun leve.» Jordmødrene fryktet i midlertid den sanne Gud, och de gjorde ikke som Egypts konge hade sagt till dem, men de lot guttebarna leve. Etter en tid tilkalte Egypts konge jordmødrene og sa till dem, «Hvorfor har dere gjort dette og latt guttebarna leve?» Da sa jordmødrene til fara og, «Fordi de hebraiske kvinnene ikke er som de egyptiske kvinnene. Ettersom de er livskraftige har de allerede født för jordmoren rekker och komme in till dem.» Da handlet Gud vel mot jordmødrene, og folket ble stadig mer tallrikt og ble etter hvert svært mektig. Og fordi jordmødrene hadde fryktet den sanne Gud, skjenket han dem senere etterkommere. Til sist ga faro hele sitt folk en befaling i det han sa, «Hver nyfødt sønn skal dere kaste i nilen, men vær datter skal dere la leve.»